Штурм полюсів Землі На початку ХХ століття справа дійшла до штурму найсуворіших полярних районів Землі. З надзвичайною завзятістю прагнув досягти Північного полюса американець Роберт Пірі. Кілька разів він був змушений відступити через труднощі. Нарешті під час останнього походу 1909 року, як стверджував Пірі, він дістався Північного полюса. Але незабаром вибухнув величезний скандал. Майже одночасно із заявою Пірі інший американець Фредерік Альберт Кук оголосив, що він підкорив Північний полюс раніше, у квітні 1908 року. Зрештою, Кук був привселюдно названий Шахраєм. Істину дізналися тільки через 70 років після смерті Пірі, коли був відкритий доступ до його особистого архіву. З'ясувалося, що коли північний полюс був уже близький, у мандрівника не вистачило сил і він повернувся назад. Історія відкриття іншого полюса землі, південного, також одночасно тріумфальна і трагічна. Норвезький мандрівник Руаль Амунсен, здобувши широку популярність після того, як зумів пройти північно-західним проходом від Гренландії до Аляски, розпочав підготовку до експедиції на північний полюс. Однак перед самим виходом у море полярник одержав звістку, що пірі вже досяг північної верхівки землі. Ця новина була серйозним ударом для Амундсена. Коли мандрівник вийшов у море, він направився не на північ, як оголошував офіційно, а на південь. 14 грудня 1911 року полярники досягли Південного полюса і установили там норвезький прапор. А в січні 1912 року сюди дісталась експедиція англійця Роберта Скотта. Побачивши норвезький прапор, Скотт і його супутники зрозуміли, що програли гонку до Південного полюса і були деморалізовані. Це збільшило інші проблеми. В тому – обмороження, нестачу пального. І дорогою назад учасники експедиції замерзли на смерть. Чи знаєте ви, що багато хто вважав, що Кук не здосяг досяг північного полюса, як і Пірі. Однак він настільки талановито написав книги «Моє здобуття полюса» і «Повернення з полюса», що неможливо уявити, ніби все це було вигадкою. Тим більше, що описи Кука, які за його життя здавалися фантазією, були підтверджені подальшими дослідженнями.